Augek maskak naita ez ezagi behararen aukka mobilizatu dira, guraso, auk, erakasle eta egitajak baionan. honan. Elkajetaratzean presente ziren, adin eta ikastola desberdinetako auken lekukotasunak bildu ditugu. Maskarekin ez nizuntza zentzitzen, zentagero biziki mindut buruan. Badira batzuk eskolara maskari gabe joaiten direnak. Badut medikoaren agiria, bezitate daus egiten. Bain batek jantzidantzek bait eta erantzun nion. Benik nahinuke uridena gelitzea eta maskarik gabe joitea. Uh, ez da maskan dira, baina bizirra bat atxak dut aldut eta horra obekio da. Bebe giten badu, be ez duzu uh, maska horra emaiten zaituna berua. Benik... Uh, Maite maska, baina behztiak maite bali inbadute respektatzen ditut. Respektatzen ditut. Fiteenik geldietu beharko dela maska txikitzea eta behitzatxe matea gure bizia. gobizia. Unatua, burkomina eta aspertoa. Oblikatua da txikitzea. Beti behar da, beti behar da, dute maitea eta bisuak eta bo. Gurasoak antolaturiko elkagetaratzea zen. Kesu dira inbat guraso masken inpozaketarekin. Joseba Martin Iala. Balkartu dira burazo batzuk. Tarabaki dugu bederen gure aldarrikapena argi eta garbi ateratzak. Eta jendea biltza hartu bat. Zenta bederen jakiteko ezgirela bakarrak eta enetako da entsaio bat jendarte osoa belauniko jartzeko. Eta nondik hazi, eskoletatik. Ze eskoletatik hazi berdira gauza guztiak, ero handitzean ardion bat ukaitseko. Ados ez giren eta zentzuzko justifikapenik ez duten neujien aurka mobilizatzen segitu behar dela azpimahatu digute. Horiek, augein maska inposatzea salatzen segituko dute.